godina je 1490. Već godinama turska vojska nije provaljevala u Hrvatsku. Zadnja velika provala dogodila se u jesen 1483., kada su Turci u Bosni i Srbiji sakupili veliku vojsku i preko rijeke Une i Slavonije prodali u Krajinu. Dva su tjedna pustošili tu slovensku pokrajinu a onda su se okrenuli prema Koruškoj i Štajerskoj. Nakon nekoliko tjedana pustošenja, turska vojska, usporena golemim plijenom, vraćala se u Bosnu. 29. listopada kod rijeke Une Turke je dočekala vojska koju je okupio hrvatski ban Matijaš Gereb. Uz bana u toj su vojsci bili knezovi Bernardin Frankapan i Zrinski, kapetan Blaž Mađar, banovac Gašpar Perušić i srpski despot Zmaj Vuk Grgurović dva dana. Nepoznati hrvatski ljetopisac zabilježio bitku ovim riječima. Let gospodnjih 1483. tada tecaše, kada gerebi Matijaš, ban Hrvatski i vuk despot i gospoda Hrvatska turke pobiše na brodu Zrinskoga, pobiše je prez čisla. Tjedan dana nakon bitke, ugarsko-hrvatski kralj Matijaš Korvin poslao je pismo papi Sixtu IV. i u njemu se pohvalio tom pobjedom. Čitava naime sila turska bi razbijena. Zarobljene biše vojbode i 2000 turaka, ostali biše koje ubijeni, a koje se potopiše kad su htjeli rijeku preplivati. Za onima koje su utekli, pošli su naši u potjeru. I premda po pravu i pravici pripada pobjednicima sve što su silom oružja oteli pobjeđenima, Ipak smo zapovjedili da se svi kršćanski sužnjevi, a bilo ih je preko deset tisuća duša, puste da se zdravi i čitavi vrate u svoj zavičaj. Bilo je među njima više žena i djece nego i glava. Nakon pobjede na Uni, na Matijašev dvor došao je i zaslanik turskog sultana Bajazita II. s ponudom primirja. Uvjeti su bili časni i povoljni. Mnogi velikaši oko kralja bili su protiv primirja. Pobjeda na Uni mogla se iskoristiti za početak novog pohoda u Bosnu i Srbiju. Možda se turska vojska čak mogla izbaciti iz Bosne i Hercegovine. Ali kralj je bio za primirje godine borbi napravile su pustoš od pograničnih krajeva. Rat s Turcima koštao je kako u novcu, tako i u ljudima. A i kralj je imao druga posla. S Fridrikom III. Habsburgovcem ratovao je u Austriji. I tako je 1483. sklopljen mir između Ugarsko-Hrvatskog kralja i Turskog sultana. I mir je uz neizbježne pogranične čarke potrajao dok je kralj Matješ bio živ. Da je 1490. godine moćni kralj Matijaš Korvin umro u Beču, kojeg je oteo Fridriku III. I za sebe kralj je ostavio nezakonitog sina Ivaniša. Događaj u hrvatsko ugarskom kraljevstvu nisu bili nepoznati Turcima. Ovako ih je opisao povijesničar Sadudin u dijelu Kruna ljetopisa. Ugarski kralj Janko je Matijaš Korvin, koji je bio sin Ivana, Janoša ili Janka Hunjadija. Kad je Ugarski kralj Janko otišao u Pakao, Stigla je od emira pograničnih kraji na port i vijest da onosim jednog nezakonitog sina rođena od nevjerničke djevojke, drugog potomka nema. A Banovi, kojima je bio povjeren nadzor nad Ugarskom, stideći se da svoju glavu sagnu pred onim obskurnim potomkom, dovedoše iz razloga susjedstva sina poljskoga kralja. I postaviše ga na prijestu Ugarske, dok Banovi, koji kod tog dogovora nisu sudjelovali, ne doše priznati ovaj izbor i počeše se buniti zbog toga nastava među velikašima koji su se dali u džavolsko društvo velika buna i tako je osvojenje ugarske zemlje zavisilo samo od toga da sultan krene svoju vojsku onamo Slavonija je bila zaštićena utvrđenim gradovima jajcem, srebrnikom i dobojem gradove od Turaka preoteo Matijaš Korvin utvrdio ih i od jajca i srebrnika napravio središte Banovina koje su trebale braniti i u kraljovstva ali područje od Bihaća prema jugu bilo je otvoreno za turske prodore. Nakon pada ključa, turske odredi upadali su na Petrovo polje, a odatle su kretali južnim obroncima plješevice na Lapačko i Krbavsko polje. Prva provala nakon kraja primirja dogodila se 1491. kada je početkom jeseni turska vojska preko Hrvatske i Slavonije prodala Ukrajinsku. Turka je kod Vrpila u blizini Udbine sačekala vojska koju je okupio hrvatski ban Ladislavo Degervara. Ivan Tomašić, hrvatski ljetopisac iz 16. stoljeća, ovako opisuje tu bitku. Godine gospodnje, 1491. izađe Škajn Paša iz Bosne sa 17.000 konjenika prema Kranjskoj sve do Bilih voda, te se mjesec dana zadržavao plijeneći i pustošeći ognjem i mačem. Hrvatski pak Ban Ladislav od Egervara utaborio se ščitavom hrvatskom vojskom kod Vrpila blizu Udbine, te se razmijestio u četiri bojna reda. Prvim pak bojnim redom ravnali su Ivan Cetinski i Mihajlo Slunjski, Knezovi Frankapani, te su ne kao ljudi, nego kao bjesni lavovi ubijali Turke. I onda je biše bi Turci nemilo razbijeni. 9.000 Turaka bi ubijeno, a 18.000 Roblja oslobođeno. Ta pobjede kod Udbine donijela je mirnu 1492. A onda je došla sudbonost na 1493. godine. Bosanski paša Jakub odabrao je sjajno vrijeme za prepad. Početak ljeta 1493. bio je idealan za ratovanje ne samo zbog vremenskih prilika, već i zbog sukoba koji je trajao u Hrvatskoj. Banovi Emerik Derenčin i Ivan Bot sukobljavali su se s Frankapanima koji su namjeravali vratiti senj kojim je oduzeo kralj Matijaš. U brinju se utvrdio Bernardin Frankapan. Prigodom obsade tog grada poginuo je i ban Ivan Bot. I dok je trajao taj sukob, Jakub Paša i njegova konjica harali su po Krajanskoj, Štajerskoj i Koruškoj. A onda se Jakub Paša okrenuo prema Hrvatskoj. I hrvatski plemići odlučili su privremeno zaustaviti međusobne sukobe i opet kod udbine na Krbavskom polju dočekati tursku vojsku. Ali Ban Derenčin odabrao je najgore mjesto za doček turske vojske. Odlučio je s njom se sukobiti na otvorenom polju. Franjevac Ivan Tomašić u dijelu kratka kronika Kraljevstva Hrvatskog piše... U se knez Ivan od Cetina, čovjek pametan, moćan, savjetom i oružjem, s mnogim preodličnim Hrvatima savjetovao da se s Turcima ne bije boj na otvorenom polju. On je tako sudio prezirući neprijatelja, dok su se Hrvati njemu opirali jer ih je malo bilo. Na to reče Ban, ha, Hrvati, vas da ste bili strašivice. Ivan knez Cetinski odgovori mu, danas hoćemo vidjeti tko je Bigavica. Ti budeš danas začetak raspa Hrvatske zemlje. Bane, nito pougrih od grada do grada jahati, trse hartati. Hoćeš danas vidjeti kako Turci bojviju. Ban pak kreće, kušaću. U krbarskoj bici pokazalo se kako je Turska laka konjica, u to vrijeme vjerojatno najubojitija oružana sila na svijetu, bila pretežak protivnik za vitezove i seljake koje je okupio ban Emerik Derenčin. Govori magistar Gordan Ravančić s Hrvatskog instituta za povijest. Sukobili su se dva različita, različita pristupa ratu. Turci, to nije regularna vojska, to su pljačkaši. Dakle, nema, nema one časne bitke koju krščanski vitez predo, predočuje sebi. Prvo se dogodilo i na Nikopolju. Očekivala se bitka, u principu, dogodio se masakr. Zato što krščanski vojnik ne očekuje da će ga protivnik ići sjeć po konju, da, da mu je cilj satrt. Protivnika, ne, ne pokazat svoje, dakle, junaštvo, eleganciju, vojnu vještinu. To Turke nije zanimalo. I desilo se, desilo se dakle, vrlo jednostavno to da je, je kršćanska vojska, vojska ametice potučena, što samo po sebi u tom trenutku ide bi bilo toliko važno, da toliki broj plenstva nije izginuo, a automatski time u principu vojna moć... Dakle, i taj moralni nekakav moment koji je uslijedio nakon bitke su u principu onemogućili Hrvatsko kraljestvo za neku efektivnu borbu za dugi niz desetljeća. Ne zna se točno broj poginulih na Krbavskom polju. Papin poslanik, koji četiri dana nakon bitke šalje izvještaj papi Aleksandru VI, govori da je od 8.000 preživjelo jedva 300 kršćana. Ninski biskup Juraj Divinić piše da je poginulo što zarobljeno 13.000 ljudi. Ivan Tomašić piše također o 13.000 mrtvih. Van Emerik Derenčin je zarobljen na Krbavskom polju, njegovi sinu ubijen. Jakub Paša postigao je veliku pobjedu. Znakove svoje pobjede poslao je na vrata sreće, kako se nazivao Sultanov dvor. sa dudino opisuje kako je Jakub Paša proslavio svoju pobjedu. U ljetopisima otomanskim zabilježeno je da od glava pokinulih nevjernika podigoše 12 munara. Paša, koji okiva dušmene u okove, zapobjedi da nanižu na vrpce uši i nosave od onih poocijecanih glava iskupa s prokletim derendžilom koji je zajedno s ostalim sužnjevima tapao pješke kao oznaku sjajne pobjede pravovjernih otpremijih na vrata sreće. Osim toga, poslana previšnje mjesto sve ono od pređašnjih plijena i od divnih skupocijenih stvari što je bilo dostojno da bude prikazano na čestiti prag.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 Puno ljudi je zaglavilo. E, Priliki precizni popisi ne postoje, mislim to je društvo koje nije statističko društvo, ne postoje precizni popisi stanovništva Teksa, krajem 16. stoljeća pojavljuju se na ovim prostorima prvi precizni popisi stanovništva. No ono što je sigurno jest to da je da oni koji su ostali pa čak i od plenstva, priče pojedinaca poput Petra Berislavića, Ivana Karlovića, Krbavskog knjeza, pokazuju koliko ta Njihova borba i želja da se uh, osmanimo u principu uslijet tih prodora turskih koji su, koji su uh, dakle smanjili broj pučanstva gospodarski oslabili te knezove, to plemstvo. Koliko je ta borba bila uzaludna i na jedan način ono uzvišena plemenita, ali uistinu, uh, uistinu uzaludna, jer svaki njihov pokušaj zbog različitih političkih okolnosti unutar samog kraljestva ili van kraljestva je svaki pokušaj završavao kob priča sa Petrom Berislavićem i vrlo lijepo može to ocrtati. Petar Berislavić je trogiranin koji je a, svoju dakle političku i crkvenu karijeru uspio izgraditi u ugarsko hrvatskom kraljstvu. Postaje vesprijski biskup a, ako se navodno 1512. godine i 1514. poste Hrvatski bar. Međutim jedna nesmotrenost iz ranjeg, iz njegovog dakle ranijeg života iz doba dok je bio kancelar na ugarskom dvoru rezultirala je apsolutno nemogućno, njegovom nemogućšću da se efektivno u, efektivno odupre Osmanlijama. Kada je 1514. godine on stupio na, na dužnost bana bio je svjestan što treba braniti, treba braniti dakle područje Jačke Jačke banovine, treba braniti čitav taj prostor prema jugu do mora. Vladar nema mogućnosti tadašnji vladar dakle Vladislav Jegerović, pa onda i njegov nasljednik Ludovig II nemaju nemaju financijskih mogućnosti da, da, da financiraju tu borbu. Stoga se, se Petar Berislavić okreće prvome, prvome nekome ko bi mogao financirati tu borbu, a to su mlečeni. Ako je mogla birati, Venecija je uvijek birala mir nego rat s Turskim carstvom. Za trgovinu, rat je uvijek najgora stvar. Venecija je s Mehmedom drugim osvajačem sklopila mir 1479. I on je potrajao 20 godina. Ali krajem 15. stoljeća Turska vojska ponovo je počela pustošiti zalađe dalmatinskih gradova kojima je vladala Venecija. U lipnju 1499. bosanski Sanđak Beg skender Paša provalio je u zalađe Zadra. Nakon toga došao je red na Šibenik i Split. A onda se rat Venecije i Turske proširio i na istočno sredozemlje. Turska vojska obsjedala je Lepant na ulazu u Korinski zaljev. Kada su bili ugroženi venecijanski posjedi od Jadrana do Peloponeza. I Venecija je trebala saveznike. Vjekoslav Klajić u povijesti Hrvata piše. Još od konca 1499. godine trsili su se mleci da za boj s Turcima pridubiju što više moćnih saveznika između zapadnoevropskih vladara. I zaista im se pridružiše papa Aleksandar VI, francuski kralj Louis XII i španjolski kralj Ferdinand Katolički, koji su stali pomagati ih svojim brodovima na Sredozemnu moru. Ali za rad na Kopnu, osobito u Dalmaciji, trebalo im je pomoć od ugarskog i hrvatskog kralja Vladislava II. kojemu je jednaka pogibed prijetila od turske sile. Papa i Venecija obećali su Vladislavu drugom naučnu pomoć. Papa je obećao 40 tisuća dukata godišnje, Venecija 100 tisuća. Ugarsko-hrvatski kralj dobio je obećani novac. Samo je Venecija od lipnja 1501. dođu ka 1503. isplatila 124 tisuće dukata. Ali rat nije dugo trajao. Venecija je sklopila mir sa sultanom Bajazitom drugim i izgubila je neka uporišta na Peloponezu. Ali trgovina se nastavila. Novim se ugovorom Venecija obvezala je da će Vladislavu ii drugom godišnje plaćati 30.000 dukata. Venecija je tu obvezu poštovala. Novac se trebao koristiti za jačanje obrane ugarskog hrvatskog kraljestvo. A onda je Vladislav II poukao jedan od svojih najgorih poteza. Stupio je u Kambrajsku ligu, savez kojeg su Papa Francuski kralj, car Svetog Rimskog carstva i španjolski kralj sklopili protiv Venecije. Petro Pasqualidio, letački poslanik na Budimskom dvoru, pažljivo je pratio razvoj događaja i uočio je tada mladog trogiranina koji se zalagao za rad s Venecijom. Međutim, 1508. godine, kada je stvarana Kambrijska liga protiv Venecije, Berislavić se je zalagao na dvoru Vladislava II. da se Vladislav uključi, dakle, ugarsko hrvatski kraje, da se uključi tu ligu, što će se uistinu dogoditi i 1510. godine. Ta liga nije polučila željeni uspjeh, uništenje, uništenje, dakle, Mletačke, Mletačke Republike, međutim, mleci to nisu zaboravili. I svaki put, kada bi se tijekom uh, tih šest godina banovanja, Petar Berislavić obratio Mlecima da mu pošalju neku financijsku pomoć reši, u krajnoj liniji štiti i njihove posjede, oni su ga hladno odbijali. Tek pred kraj pokušao se obratiti međutim to će biti tek 1520. godine kada će poslati, poslati Tomu Nigera, a, dakle, kao svog poslanika i na Papijski dvor i na Hadburški dvor da traži pomoć, međutim, poginući u kod na Plješevici i ka, u trenutku kada će mu Karlo V. odgovarati on će već biti pokojni. Tako da, ta jedna nesretne, ne, nesretne okolnosti i vanjsko-političke, i unutrašnjo-političke u krajevstvu, plus, naravno, konstanta ta opasnost i ta biti nadmoć od, od Osmanskog carstva i ponajviše gluhoća europskih sila na tu opasnost koja u krajnjoj liniji prijeti, prijetila čitavom kršćanskom svijetu, rezultirali su time da i ti pojedinci koji su imali ideju i želju obrane, jednostavno nisu mogli. Vrlo slične priča i sa Ivanom Karlovićem, koji će biti nasljednik Petra Berislavića u toj mjeri da će na kraju da spasi vlastitu čast, svjesan da ne može spasiti kraljevstvo, odstupiti Ivan Karlović sa Banske časti, a ubrzo nakon toga i poginuti. Četiri dana nakon Krbavske bitke, papinski poslanik pisao je papi Aleksandru VI. o toj bitci. Papin poslanik u senju u tom pismu govori o najjadnijoj i osamljenoj Hrvatskoj. Ističe da je na Krbavskom polju zarobljeno i pogubljeno čitavo hrvatsko plemstvo. Poslanik piše da u čitavoj Hrvatskoj nitko nije preostao tko bi se mogao oduprijeti Turcima. Nijenski biskup Jure Divinić u pismu papi Aleksandru VI. pod kraj Rujna 1493. govori o porazu kršćana i o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 Nakon krbavske bitke hrvatsko plemstvo moralo je tražiti pomoć izvan okvira krune Svetog Stjepana. Pomoć se tražila od papa. Pape poput Aleksandra VI. i Leona 10. odazivalu su se tim pozivima za pomoć. Pomoć se tražila od vladara za koje se smatralo da ne samo imaju dovoljno moći pomoći Hrvatskoj, već i za koje se smatralo da imaju interesa poslati tu pomoć. Tako se došlo i do Habsdrugovaca. Habsdrugovci nisu zainteresirani za ugarsku hrvatsku krunu i za, a, za financiranje pojedinih dakle, hrvatskih plemića, kao što je to bio Krstov Frankopan, kao što će to jedno kratko vrijeme biti i Ivan Karlović, zato što su oni plemeniti, i, nego zato što tom borbom tih njihovih kondotiera Jednostavno štite vlastiti posjet. Dok Ivan Karlović i Krsto Frankopan se bore protiv osmanlija, podno, podno klisa, podno brinja, podno, podno jajca, osmanlije ne mogu doći do Štajerske i Krajinske. Tako da, tako da u toj čitavoj situaciji tih vanjskih političkih elemenata i gluhoće Europe općenito na, na, na situaciju koja se događa dakle, na e, balkanskom prostoru, treba, treba imati na umu da jednostavno njihovi interesi nisu ugroženi oni ne vide da su njihovi interesi ugroženi a, u tom trenutku. Jedini, jedino povremeno poneki papa kao što je pio drugi, kao što je Leon 10 i kao što je Aleksandra šest će imat će sluha, ali neće imati fizičke moći. A, oni će samo apelirati, povremeno će kao Leon 10 poslati neke, a, a, a, neka sredstva. Međutim, ta sredstva ni izdaleka neće biti dostatna za, za obranu.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 A što tu radi ugarski hrvatski kralj? Pugarski hrvatski kralj se onom zavirnicom i sam sebi zapečatio sudbinu. On fizički uistinu ukoliko ne želi da doživi pobunu plemstva, ne može, ne može ništa učiniti. Šalje se pomoć, određena pomoć, financijska pomoć dakle hrvatskim banovima i dakle i braniocima kraljista na jugu, međutim ta pomoć niz daleka nije dostatna. Čitav sustav se urušava. Da pa će, u prvih godina nakon Matijaševe vlasti, kada je prestao taj sustav financiranja, vrlo često će, dakle, u Jajačkoj banovini, Srebreničkoj banovini, upravo oni koji bi trebali braniti te krajeve, napadati lokalne seljake, zato što sami sebe trebaju prehraniti, a nemaju, dakle, nemaju sredstava za to. Tako da je u principu kraljevstvo od 490. pa do 526. ili 520. godina upalo u jednu posebnašnji stanje kaosa, u kojem je dobar dio plenstva, čak i prije nego što je došlo Mohačke bitke, odlučio se promijeniti uh, vladarsku kuću. Uh, pa će u jednom trenutku, uh, kada, kada će se početkom 1526. sastati saboru u Križevcima, doći će, uh, doći će do prijedloga na tom saboru da se Halkdorgovci ponovo dovedu na Ugarsko-Hrvatski pristoj, jer se je činilo da, da, da su oni i vitalno zainteresirani za financiranje obrane kraljevstva. Međutim, to na saboru neće proći, uskoro nakon toga doći će i dobitke koje će fizički prisiliti i Ugarsko i Hrvatsko plenstvo da pronađu neko novo rješenje. Jajca je bilo ključni grad u borbama s Turskom vojskom. Matijaš Korvin uspije 1463. preoteti taj grad od Turaka.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 Jajce u Srebrnik, kojeg je 1464. Matješ Korin preoteo od turske vojske, bilo ključno za taj sustav obrane. Ban Petar Berislavić trije puta razbijao tursku obsadu jajca. Ali u svibnju 1520. ban Petar Berislavić poginuo je u jednom okršaju s turskom vojskom. Vjekoslav Klajić piše. Treći dan njegova poravka u otočcu, baš kad su ga zvali na ručak, doletio konjanik sviješću da su Turci provalili kod Drežnika i poharali taj kraj. Ban je pustio ručak i sa 150 konjanika pohitao najprije u Bihać, gdje je građane pozvao na oružje, a onda se vrati na goru nazvanu Vraži vrt i udari prema gradu Drežniku. Putem je doznao da su se Turci, njih osamsto pješaka, sklonili u goru kod Korenice. Po Banovim odredbama udarile su njegove čete na turke, razbile ih i natjerale u bijeg. Ali, progoneći neprijatelje, odmakoše se čete njegove previše od njega, tako da je on zaostao s dva mladića. K mu se dogodilo i to da mu je konj pao kad je htio s njime neki panj na putu preskočiti. Dok se Ban spremao da stremen na sedlu popravi i konja opet uzjaši, banulo je iznabuha nekih 60 turaka pred njega. Mladići pratioci ostavili svog gospodara i pobjegli, a sam Ban branio se protiv tolikih neprijatelja, dok ga nisu svladali i glavu mu odrubili. Nakon smrti Petra Berislavića, za Bana je izebran veteran rata s Turcima. Krbavski knez koji je na vijesto smrti Petra Berislavića podigao svoje lake konjenike kako bi pronašao tijelo mrtvoga Bana. Njegovo ime je Ivan Karlović. On je krbavski knez koji se istakao u borbi protiv Osmanlija i prije nego što će postati, postati banom. Iz čisto razloga što je krbavski prostor upravo prostor tako kojeg Osmanlije su prolaze. I krbavska bitka između oslog dogodila se na prostoru kojim on kojim on dakle upravlja. Kada 1521. u principu postaje, postaje banom, to je već dovoljno indikativno jer godinu dana niko nije htio postati hrvatskim banom. Kome god je ponuđena čast, nije se htio prihvatiti tog posla svjestan uzaludnosti situacije u kojoj se kraljestvo nalazi. karović se je toga prihvatio nadajući se da će na taj način moći obraniti svoje posljede, sebi je time na, navalio veći teret, zato što je bio, svje, bio svjestan da više ne mora braniti a, samo svoj krvavski posjed, nego mora po, dakle od jajca sve do mora. Međutim, on je već, dakle, od od 1510. i 11. je mletački kondotjer. Novac kojim mu šalju mleci, u istinu je smiješan. To, to, to su svote od po tisuću, dvije tisuće dukata, koje vrlo često, to je ugovorena svota, a koja vrlo često ne prelazi 500. dukata godišnje s kojom on u istinu nije mogao dostatno financirati svoju obranu. Godine 1520. sultanom postaje Suleiman Selimov sin. U povješće uči kao Suleiman drugi, ali o njemu više govori njegov nadimak veličanstveni. Sulejman je pokrenuo veliku tursku vojsku u napad na Ugarsku. Prvi cilj bilo je zauzeće Beograda, grada kojeg je turska vojska već desetljećima namjeravala zauzeti. Ugarsko-hrvatsko kraljevstvo bilo je u nezavidnoj situaciji. Godine 1516. umre je kralj Vladislav II. kojeg Vjekoslav Klajići naziva dobrim čovjekom, ali slabim vladarom. Njega nasljeđuje njegov maloljetni sin Ludovik, koji neće izrasti u dobrog vladara. Stanje u Ugarskoj ovako je opisao mletački zaslanik. Ugri su, uopće, najgori narod na svijetu. Ne ljube i ne cijene ni jednog drugog naroda, ali ne ljube se ni međusobno. Svatko pazi samo na svoju korist, opće pak dobro zanemaruju i grabe javno blago. Međusobom mrze se tako da se teško može povjerovati, a ipak se svaki dan uzajamno zovu u goste, te bi rekao da su kao braća. Kada je postalo jasno da novi sultan kreće na Beograd, držano vijeće pokušalo je banovima Beograda i Šabca oduzeti upravljanje gradovima i u njih postaviti kraljevsku vojsku. Banovi tih gradova usprotivili su se toj odluci. Obojica banova nisu bili uzorni upravitelji. Jednog se naziva nemarnim, a o ime drugog vladali su njegovi ujaci Stjepan i Blaž Šuljok. Vjekoslav Klajić piše Šuljoci izjaviše pred kraljem i državnim vijećem da oni neće predati banije dok se njihovu nečaku ne isplati velika svota novca koju je zemlja ostala dužna njegovom mocu Emeriku za njegovu službu i trošak koji je imao oko Beograda. Da pod Beograd dođe s jedne strane Turčin, govora Hwoni, a s druge naš kralj, ipak mu ne bismo predali grada dok se ne plati što za svog štićenika tražimo. Oni nisu dopustili da se u gradove dopreme pojačanja topovi baruti hrana. Bojali su se da bi ih tako kralj mogao istisnuti iz gradova. I pre takvu obranu došao je sultan kojeg su nazivali veličanstvenim. Prvo je pao šabac, a onda je došao red na zemun, kojeg je branila hrvatska posada pod zapovjedništvom Marka Skobilića. Nakon višednevnih borbi, turska vojska ušla je u grad. Teško ranjenog Marka Skobilića, Turci su dopremili u tabor, oprali ga i zaliječili mu rane. A onda ga doveli da se pokloni pred sultanu. Kad je to ovaj odbio, bacili su ga pod slona. Nakon pada Zemuna i Šapca, Beograd je ostao opkoljen. Nakon više tjedne opsade, 29. kolovoza predala se posada Beograda i sulejmanu je bio otvoren put na sjever i zapad. U takvim uvjetima, Ivan Karlović postao je hrvatski ban. Nakon što postoje banom, naravno on je, ima pravo tražiti od kralja sredstva, međutim ta sredstva nikako ne dolaze. On će se obraćati Hasburgovcima. Međutim, sredstva koje, koje su nudili Hasburgovci su u istinu, istinu smješna. To je po nekoliko stotina stotina dukata. On će nekoliko puta, jednako kao i je Petar Berislavić, spasiti jajce od turskih, turskih provala. Spaš, Spašavaće dakle okolne utvrde. Međutim, već za njegove, za njegovog badovanja pa, pašće Knin, pašće skradin. I on će postati svjesan 1524. godine da on fizički ne može to izdržati, da, da jednostavno ne može, ne može taj teret vući obrane čitavog, dakle, kraljestva bez dostatnih financijskih sredstava. A shodno tome, on će se te godine odreći Banske časti i nastaviti, dakle, nastaviti borbu kao samom letečki kondotjer. Što vrlo, vrlo indikativno pokazuje koliko je nekakva apatija uhvatila čitavo dakle, to plenstvo, kada jedan vrhovni čovjek u, u hrvatskom hr dijelu kraljestva, dakle ban, odustaje od svoje časti. U principu, za jednog plemnića postati ban je na neki način vrhunac njegove političke karijere. On će se toga odreći. Svjestan da, da ne može ništa učiniti, da samo može glavu izgubiti, a, ni, a, a ne može obraniti kraljestvu. Ivan Karlović na sve strane tražio sredstva za borbu protiv Turaka. Pomoc je potražio i kod jednog od brojnih članova obitelji koja je svoje ime dobila po dvorcu Habsburg ili Habichtsburg ili Jastrebov zamak. Taj su zamak 1020 podigli Werner, biskup Strasbura i njegov šuriak grof radbot. Zamak se nalazi u Argau iznad rijeke ar Najraniji pripadnik te obitelji koji se može pronaći u izvorima je Guntram koji imao nadimak Bogati. Za njega se smatra da on može biti grof Guntram koji se 950. godine pobunio protiv njemačkog kralja Otona prvog. Ta je obitelj iz tih skromnih početaka izrasla u jednu od najmoćnijih europskih obitelji. Po Hessburgovac je vrlo zanimljiva. Oni iskaču u dakle u prvi plan nekakve svjetske povijesti sa krajem 13. stoljeća kada će, kada će se a, po prvi put jedan od njihovih, dakle, a, jedan, a, jedan od njihovih članova uspjeti na Rudolf uspjeti na, na carsko prijestolje. Na tom prijestolju neće se zadržati oni dakle, od kraja 13. stoljeća pa sve pa sve do, dakle, do, do, do 20. stoljeća bit će tu uzleta i padova. Međutim, to je dakle jedna obitelj koja je u principu s spletom okolnosti se uspjela izdići. Rudolf je izabran uh, upravo iz vrlo sličnog razloga kao, kao što je puno kasnije izabran Vladislav, Vladislav Jag Jagelović. Zato što se smatralo, uh, njemački izborni knjezovi smatrali su njega najbezbolnijim naj, naj kandidatom, osobom koja, koja neće moći vladati carstvo. Međutim, degodilo se a, upravo suprotno. Rudolf je učvrstio carsku vlast, u, uspio se uzdići uzdić vlastitu obitelj. I od tada, dakle, od kratirnijskog stojeća, Hadrugovic će stalno biti ozbiljni pretendenti za carsko prestoje i velik dio, pogotovo kasno srednjeg vijeka, biti će, dakle, iz, iz njihovoj obitelji će dolaziti, dakle, carevi. A što je najzanimljivije, njih se usko povezuje, dakle, u principu sa njemačkim carstvom, sa Austrijom, ali oni su prijekom biti i švicarskog, dakle, švicarskih Alpa. Dakle, obitelj koja je stvarno dolazi iz, iz, iz nekih krajeva koji u nekakoj velikoj europskoj povijesti Čini se kao da ne igraju nekakvu, nekakvu veliku ulogu, ali a, s jednim lukavim dakle, načinom, mislim lukavim u pozitivnom smislu, a, ženitbenim vezama, a, dobrim, a, dobrim, dakle, dobrim ugovorima, dobrim a, paktovima sa, a, sa drugim a, velikim silama, malo po malo će uznizati svoje polože da bi na početku ranog novog vijeka postali, u principu, najmoćnija evropska obitelj. Oni će u jednom trenutku vladati sa tri četvrtine Evrope. Hodine 1522. knez Bernardin Frankapan, koji je rođen 1440. održao je govor pred Njemačkim državnim saborom u Njenbergu. Knezi pred državnim saborom tražio pomoć. Ja dođoh pred vas, svijetli knezovi i slavna gospodo, da vam živom riječi navjestim kolika pogibao prijeti od Turčina, najprije Hrvatskoj, zatim preko nje i vašim zemljama u susjedstvu Hrvatske, i da vas osobito na to sjetim da je Hrvatska štit i vrata kršćanstva.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 godine 1522 pali su Skradin, Knin i Ostrovica. Već dakle u principu od uh, polovice 15. stoljeća malo po malo Turci uh, nakon što su osvojili Bosnu, malo po malo se zaletavaju, a uh, zaletavaju u dakle prostor Ugarskog kraljstva i Hrvatskog kraljstva i otkide komadić po komadić. Sa početku 16. stoljeća to će postati izuzetno intenzivno, što će se vidjeti kako će padati utvrda za utvrdom, 1520 i 22. knjini skradnje, 23. Ostrovica, 24. obrovac, malo po malo padaće te utvrde. Jednako, na drugoj strani, na sjeveru će iz prostora negdašnje despotovine se polako širiti Osmansko, Osmansko carstvo, pa će 20. godina pasti Beograd, tim malim grickanjem teritorija i stvaranjem pogotovo na području Hrvatskog krajestva područja koja su bila ispražnjena uh, potpuno, Osmanlije će stvarati dakle kao podlogu za svoje osvajanje. Kada će 520. doći na vlast Sulejman Veličanstveni, ne bez razloga nazvan Veličanstveni, sultan koji, koji je imao viziju u principu osvajanja čitave europe on, on će se već 529. naći pod Bečom, to neće biti, neće, neće biti uspješno. Moha, Mohaći je samo bio jedna od stepenica. Stepenica u dakle, toj ekspanziji uh, Osmanskog carstva. 30 godina nakon krbavske bitke Hrvatsko Ugarsko Kraljevstvo bilo je u rasulu. Papin poslanik u svojim pismima ovako opisuje stanje ugarsko hrvatskog kraljevstva. Kralj već nema što da jede. Založio je židovima svu srebrninu. Nema nade da bi se ovdje za nekoliko dana moglo imati mnogo novca. Od dana do dana sve čvršće umeni uvjerenje da su prilike tog kraljevstva dospjele do krajnje očajnosti. Kad je takav metež, dok još neprijatelje nema ovdje u nas, što će biti kad nam bana je pred vrata, da Bog da, da se varam, ali se bojim da će se kraljevstvo rasuti u sto stranaka.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 Te 1526. godine, kada je Ugarsko-Hrvatsko kraljevstvo bilo u takvom rasulu, prema Budimu je krenulo 200.000 turskih vojnika. Vodio ih je Suleiman II. veličanstveni, jedan od najsposobnijih turskih sultana. stanje Ugarske vojske ovako opisuje Franjevac Ivan Tomašić. posmrti vrsnog kralja Matijaša, izađuše Ugri što se tiče ratovanja uvijek bez slave. Vladislav je dao da se vojnička stega i vojničko uređenje kralja Matijaša tako rasklima i ugri koji su tada pod Ludovikom vojevali nisu imali nikakve ratne vještine, nego samo neku nepromišljenu smjelost i zvjerski vijez, čim su mislili sve Turke već u prvom sukobu probutati. Nevjerojatno je koliko je ugarski vladar bio indiferentan prema svim svim sjedočanstvima, dakle tadašnjeg papiskog legata na dvoru Stjepana Brodarića, koji je bio tadašnji kancelar kancelar kraljestva i dakle aktivni sudionik bitke, kralj apsolutno tadašnji kralj Budovih drugi, apsolutno kod je bio nezainteresiran. Za čitavu priču, a, vezanu uz bitku, uz pripreme, uz, uz tu bitku vojska, iako je krenula da se suoči sa, sa Sulemanom vojskom ko, za koju se znalo da je krenula i da je prešla, da, da, da je prešla Dunav i da, da, da će provali tu kraljstvo, iako se je znalo jednostavno kralj nije pozvao opću insurekciju, to je spozvojuje suviše kasno. Vojska koja se okupljala, okupljala se kao da idu na piknik, a ne, ne u bitku. Čak uh, do te razine da jedan od najvažnijih boraca koji, koji, koji bi trebao, dakle, u principu voditi barem jedno krilo krajske vojske uopće se nije pojavio. To je bio uh, Franko, po pa njega se nije čekalo. nije njega se pravo vremeno obavijestilo. I uh, došlo, je, došlo je u principu, u trenutku kada dolazi do bitke, vo, kraljska vojska i nije okupljena onom punom sastavu kako bi trebala biti okupljena. Na Mohačkom polju tursku vojsku sačekalo je 28 vojnika Ugarskog kralja. Nepuna dva sata bitke turska je vojska pregazila Ugarsku. Teg bitke ovako opisuje Ivan Tomošić. Kralj ostade iza bojnog reda, a za tjelesnu stražu postavi sebi napose nekih tisuću po izbor konjanika a na početku samog boja izbaciše Turci dva puta iz topova zrna na neprijatelja. U istinu su oni koji su zapovjedali topovima nišanili više nego bi to trebalo, te su uzaludnim udarcima jedva zahvatili kopne našima. Ugarska vojska mislila je da su oni koji su upravljali topništvom, to su bili kršćani u tursko službi, namjerno visoko nišanili kako ne bi svom silinom udarili na kršćansku vojsku. Ali nada je kratko trajala. Ivan Tomašić piše. Zatim navali na Ugre konjaništvo Tursko. A dok su oni ljuto naprijed boj bili, udari četa turskih konjenika na koliju strage. Budući da im je trebalo priskočiti u pomoć, pošalje onamo one konjenike koji su za svaki slučaj čuvali kralja za obranu. Međutim, pade to mori, uništi ga u boju mnoštvo Turaka. A s njime i prelat Ostrogonski i Varadinski s mnogo plemića, ali ni sam nesretni kralj, jer ga ostavi ona za određena četa, ne uzmog ne uteći. Ozmanske trupe, ametice su potukle dakle, kršćansku vojsku, a sam kralj u bijegu se otopio u potoku. Što, što govori, dakle, u principu, s jedne strane o tom nekakvom konestretnom ko spletu okolnosti, da čovjek ne može vjerovati da kralj nije zainteresiran za vlastito kraljestvo, po nekim čak navodima, dok se dogovaralo, dakle, dok je sabor trebao i kraljevsko ratno viječe dogovarati, dogovarati bitku, kralj je spavao do dvanaest Budio se pa onda polako, doručkovao, uopće kao da ga nije briga da, da osmanska opasnost za koju se znalo da, da, dakle, da, da, da dolazi uh, Sulejmanova vojska, njega kao da nije bilo briga. Što je onda naravno rezultiralo time što je rezultiralo da je kršćanska vojska poražena, kralj poginuo ne baš slavno a, i kraljestvo se našlo i kraljski prijestoj isprašnjeno. Nakon što se Ludovik II. utopio u blatnjavu potoku, ostalo je upražnjeno prijestolje. Hrvatska je tragala za novim kraljem. Činilo se i da nema previše izbora. Austrijski nadbojvoda Ferdinand Habsburški već je bio uključen u obranu Hrvatske. Ipak jedinstva nije bilo. Uostalom, niti turska opasnost nije bila za sve jednaka. Hrvatska južna od gvozda suočena je već desetvećima s turskim provalama. Slavonija je došla u pravu opasnost tek kada je pao Beograd. Nema a, muškog nasljednika logičan, logičan dakle nasljednik to je logičan pretendent za predstavlje jer su naravno Hadburgovci poglavito tu je nadvoj voda Ferdinand s obzirom na one ugovore koje su prije toga ugarsko hrvatski kraljevi, kraljevi imali a, dakle, sa Hadburgovcima glede nasljeđivanje. Međutim unutar samog ugorskog i hrvatskog kraljevstva treba imati na umu da jest to kraljevstvo objedinjeno kraljevskom osobom, ali su ipak to fizički dva kraljevstva zato postoji poseban Ugarski sabor, poseban Hrvatski sabor, da pače postoji poseban i Slavonski sabor. Dogodit će se to da će u principu pojaviti se osim Kadljurgovaca još jedan pretendent, Ivan Zapolja. Čovjek koji se, koji je bio čuvar Krune, koji se istakao u borbama i prije Mohačke bitke, na Mohačku bitku isto od odduše zakasnjuje, došao je na, na sam kraj bitke kada je sve već bilo gotovo. Postoje u historiografiji interpretacije da li je to bilo namjerno ili nenamjerno. Međutim, to je čovjek koji u tom trenutku fizički ima krunu. Ugarsko plenstvo iz nekog razloga vjerujemo. I ugarski dio plenstva odlučit će se za Zapolju. Hrvatsko plenstvo se na sam, dakle, na samu novu godinu 1527-u, dakle, nekih šest mjeseci kasnije od same bitke, odlučuje, odlučuje za Hadrugovce, ali ono što je zanimljivo, dotadašnji dotadašnji eh, najgodljiviji zagovornici poput Frankopana, Krste Frankopana, koji je bio između oslogi kondotjer, plaćenik eh, Hadrugovaca, oštro će se protiviti tom izboru. Što donekli indikativno govori o tome koliko je hrvatsko plenstvo bilo svjesno što dobiva, što gubi sa Hadburgovcima, dok će se slavonsko plenstvo odlučiti poput, poput ugarskog plenstva za Zapolju. Hrvatski velikaši i plemići okupili su se na saboru u Cetinu i 1. siječnja 1527. izabrali za hrvatskog kralja na dvojvodu Ferdinanda. On se obvezao da će u Hrvatskoj izdržavati tisuću konjanika i dvijesto pješaka. Pe dana kasnije staleži Slavonije okupili su se u Dubravi kočazme i za kralja izabrali Ivana Zapolju. Govori magister Gordan Ravančić s Hrvatskog instituta za povijest. Međutim, Zapolja je u boljoj poziciji, on ima krun, on stvarno fizički posjeduje krun. Međutim, ona je sva ostala legitimna prava nedostoji mu da bi, da bi dakle ostvario, ostvario svoju vlast. Doći će do rata koji će, koji će jedan dugi niz godina uzdrmavati kraljevstvo, na kraju će Zapolja odustati, Hadrugovci će doći na ugarsko hrvatsko prijestolje, iako a, iako ono prvotno oduševljenje Hrvatskog sabora koje je dakle bilo sa izborom Ferdinanda i njegovim obvezama na koje, na koje on se obvezao dakle zaštite kraljevsta plaćanja utvrda, on to ništa neće ispuniti. Tako da će već recimo i već u četvrtom mjesecu 1527. doći do prvih nezadovoljstava jer će već prva isplata za utvrde hrvatskog kraljevstva iz habburske kase, kase kasniti bez obzira na to što je što su haldburgci i dobili rat sa Zapoljem, Uspjeli su se kruniti krunom, ali ono prvotno zadovoljstvo i ono očekivanja koje je imalo dio plemstva Hadurovci već na početku nisu ispunili. Kasnija događanja uh, će, uh, će pokazati da Hadurovci nisu baš bili toliko nezainteresirani. Poštovani slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisije obrazonog programa Hrvatskog radija koji su za vas pripremili. Glazbeni urednik Maro Market, tekst čitao Ivan Kojundžić. Emisiju snimio Nikola Podkrajac, a u rediju i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.